а був мерлець з порожніми очима. Такий собі зомбі. Тільки якогось дідька ніхто не хотів цього розуміти. Всі хотіли від мене чогось такого. Дідько знає чого. У двері просунувся барабаш. Сьогодні його пика була ще більш бандитською, ніж зазвичай. Він щось мов півголоса і тут же здимів. «Починаємо», – обернувся до мене Мурат і окинув скептичним поглядом з ніг до голови. «З допитом справися». Мушу буркнув я, знову мацаючи пов'язку. «Де він?» «У бункері». Ми спустились на перший поверх. Конспіративна квартира, яку фірма Тартар наймала через підставну особу, була одним із тих, потворних цепляних котеджів, котрі без ладу і ліку захарастали всеньке передмістя. Ну, та нам він підходив. Дім стояв аж по край села, підвал був як бомбосховище. Тож саме тут завіпили тартару і проводили зазвичай бесіди з різного роду людьми. «Стороже!» – поспитав я, зупиняючись на східця, щоб припалити Грубу мексиканську сигару. «Двадцять командос», – назвався Мурат. І дядько пацюк на чолі. «Давай, давай, муха не пролетить». Я пхнув ногою двері, і ми війшли в бункер. З непобіленими стінами і без вікон. У кутку сидів таксист. Його очі були заклеєні липкою стрічкою, а руки приковані до билиці. За спинкою дерев'яного крісла у повній готовності стовбичеву барабаш. «Вольно, вольно», – сказав я йому. І сигарою подав знак розслабитися, Затягнувся і сплюнув на бетонну підлогу. «І так, друг мой», – почав було я. «Фалас, тобі, друг», – зреагував одразу ж таксист. «Казьол ти, вонючий». І теж спробував сплюнути. Барабаж замахнувся. Я посварився на нього кулаком і глянув на Мурата. Той похитав головою документів. У цього чолов'яги не знайшли жодних. «Хочу заявити!» Позвався таксист, підвищуючи голос. «Заявляй!» дозволив я. «Не перебивати!» крикнув він. «Слухай ти, чортів дурню!» Я не знаю, що ти хочеш і хто ти є, але... Він заговорив, карбуючи кожне слово. Я на слово Чукіста присягаю. За 24 години всі ви будете в ізоляторі. Я зроблю все мовчати, гаркнув я, скільки сили. Аж барабаш відсахнувся. Тепер у моєму голосі зазвучали такі інтонації, що таксист мимоволі замовк. Гаразд, облишимо цю комедію. Я прийшов на уривчасті фрази, карбуючи кожне слово. Ми не з рекету. Гроші нас не цікавлять. Вас затримали з інших міркувань. Буду гранично відвертий, у вас мало шансів. Маю на увазі шансів зберегти життя. Тільки щиросердні, я підкреслюю спеціально для вас, щиросердні і правдиво, Вичерпні відповіді такий шанс вам дадуть. Я посмоктав сигару. Ну що ж перейдемо до діла? Ми хочемо знати, ви що, Йолопи? поспитав стаксист тепер, правда, вже нижчим тоном. Схопитися з крісла він не міг, а наручники Барабаш загвинтив так тісно, що йому аж руки побрякли. Хто ви такі, врешті-решт? «Немає значення, – відрубав я. Для вас, принаймні. Звісно, не могли б надати вам таку інформацію, але я затягнувся і випустив хмару диму синюватого і легкого, мов, газ. «Але тоді довелося б вас ліквідувати, – я засміявся. А ми не хочемо цього робити. Нема потреби, нема, розумієте? Поки що, звісно». Таксист понуро мовчав, тільки живи на його шиї напиналися, як мотузки.